כאן בחצי היום נכון, חצי היום נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל ועניינים ערביים בפרט מר דוב ערב מר ערב מר ערב מר ערב מר ערב מר ערב מר ערב, מר ערב. מר ערב. מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה? או oh? במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב? או שהם ישאירו את העבודה לצה"ל. שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו. בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל. אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר הרב. אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה. אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס. ואפילו טרק את הדלת. אשתו בלונדוון שלושה חודשים. ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת? אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע!